Egin dugun lana herriak libertekan, horretara ba, funda pixat, gogorazeko fundari ba, etortun zela epaiketa egin ditugu herri epaiketak lehkuz berriñetan, baina bai gaur hurriak hermenetian, bai gaur Madrijen, epaiketak horiek azten dira, eta horren bueno, ba, zaino gara eguna huertan. E, aipatuko dugu edo gogoratuko dugu, e, ez dela askapena soiik, ez da, ba, epaitzen, baizek eta hainbat kide, eta hainbat bueno, talde ere, ez da? Bai, ba, hori da, azkenean, eh, azkapena da, esan ganezake, bat pixatorre, eta azkapenako kideaz, bat pixate, bat fama hartu dutena, baina du batzulea, ez, eh, elgar truke, erriak libre, eta hainbat eta, eta azkapena kompartza bera, ba, ere baituak izan bat didea, ba, hauza berdinen, ez honetan egitu, eta berdinen eh, bat ikan, hor duan, aldeko elkartasuna, ez, eh, adirazteko, badago dago erotinamik hau martxo. E, Gogorratuko dugu gainera, e, eskaira e, gogorra egin duela fiskaltzak, eskapenaren bueno, zat eze, e, eta gainerako elkarte el entzat ez ezik, e, bueno, espetxe ezi gorra ere ez da, hau zipetu bako itzaren ba, ja, da, azkenean e, Baila bueno, e, ba, da, eskenean, eragilentua eta esan genetak eskaira dela berailek ilegalizatzea, oda ezin golukete inolako ba, e, iniziatibarik sortu, ba, ilegalazien lako. Eta, ba, kaso netoan boski dintako, ba, zei urteko espetxizki gorra. E, gogorra dira, eskatun den, paspaldian, euskal herrian, ba, euskal herari gorrenetako dira, eta bai ba gertaturik nola ez eta bai ja ona fato den gaurreko aminaren pageta hau. Ongiago gogoratuko dugu, eh berriak e, bere webunean zuzenean eta Twitterren bidez ere segipena eh edo jarraipena egiten ari dela, e, beraz berhartatik eh bertara segitzeko aukerare badela, bien bitartan gogoratuko dugu gaurko eh ba deialdia irunen. Bai jo e, dira es, gaur ba egin genuen bezala Herriak e, libretik ba Según ez doineak berrie epaiketa dela eta beste hainbat iniziatiba egin ditugula ba goratzeko baina bai gaur eta egietak astu dela ba, ba ustegen ustegenon bai izango ez fiskatere irungo jendeak ikus ezan ez gaur funtsela paketa hauek eta gaur orduan itzuldua izango zen eh, San Joanen barutsaldeko jazbiterritan eta gerturatuta dailea balkartasun adela zenik guztiak ezta